de mar 3 de desembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb el regidor d'urbanisme Jaume Palaí perquè ens valori el nou pla director urbanístic de la Costa Brava que passa de Puntetes per Palafrugell. També us explicarem que l'Ajuntament incorpora quatre noves joves titulades en pràctiques dins del programa Garantia Jovenil. En la informació comarcal destacada us parlarem de la polèmica promoció de 43 habitatges que es vol construir a la Fosca de Palamós. En ple mes de desembre arriba la campanya comercial de Nadal que organitza Oxigen. En parlarem en aquest informatiu amb la Susanna Casaademont, la presidenta i la Vero Serralbo, la dinamitzadora de la plataforma. I tancarem aquest informatiu d'avui oferint-vos un petit fragment de la conversa que l'Irena de les Heres ha mantingut amb la Laura Requena del Museu del Surú al voltant de les activitats que el Museu del Surú ofereix per a aquest Nadal. Avui centrarem la mirada en els tallers per aquest cap de setmana. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 3 de desembre, aquest dia internacional de les persones en discapacitat. Recordeu doncs, que teniu aquesta entrevista que us vam oferir ahir a l'hora del peix fregit i també en aquest informatiu a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat amb en Jordi Sistac, vicepresident de la Fundació BIMAR. I avui doncs començarem aquest informatiu parlant del nou pla director urbanístic de la Costa Brava que es va presentar ahir al vespre i que, doncs, podem dir que passa de puntetes per Palafrugell, per fer balanç D'aquesta presentació d'aquest pla director urbanístic ens posem en contacte en aquest informatiu amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell, en Jaume Palahir. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs com dèiem, eh, aquesta, aquesta presentació, eh, doncs, eh, coneixíem que Palafrugell no, no entra no?, dins d'aquest nou pla director urbanístic. No sé si ja amb les reunions que hi havia hagut prèviament vosaltres ja, ja us esperàveu aquesta decisió però és que això no és així Palafugell sí que entra en el pla director urbanístic a veure Entra però d'aquella manera no? Entra, però no s'acaba de revisar o sigui com en altres casos sí que s'ha doncs decidit que doncs, que, que s'extingeixin, no? que es desclassifiquin els sols, en aquest cas no, no ha entrat dins d'aquest barem, podríem dir a veure dels 22 pobles que hi ha, dels que, que, que s'actua, 17 d'ells no tenen el seu pla urbanístic adaptat o en, el, en el pla territorial. Uh -huh. Però 5 d'ells, entre ells Palafrugell, Palafrugell Palamós, Colonge, Castelló d'Empúria... Sí. Bueno, aquest, Aquests 5 d'aquests, i a i torça perquè està pendent en resolució judicial... Uh, aquests, com que tenen el seu planejament adaptat en el pla territorial, en aquest cas no hi han entrat a fons. Però sí que el... o sigui, no hi han entrat a desclassificar ni a modificar res. Però sí que, im... que té una, una, un impacte important. Perquè, de tota manera, encara que no hagin entrat en un àmbit específic Eh, a valorar-lo, perquè ja està, ja està dintre del, del planejament territorial, uh -huh. en teoria ja està bé, diguem-ho però sí que el pla director urbanístic eh, conté una sèrie de d'elements de, de, que s'han de complir. I per exemple, a Palafrugell, com tu has dit, eh, eh, a Iga Xalida, bueno, n'hi ha més, eh? a Iga Xalida n'hi ha dos, hi ha el, el d'aquell d'Aquafel i llavors hi mm ha -hmm. ja el, el de l'hotel a dalt, hi ha Sant Sebastià, n'hi ha onze calella, n'hi no? ha, ha bastants a Palafrugell. Llavors, aquests, quan sigui un terreny lo suficientment gros i destinat a més d'un edifici unifamiliars i o sigui, florifamiliars, s'haurà de fer un pla de urbana que contempli l'adequació paisatgística que marca precisament el PDU, o sigui, el, el, el pla director urbanístic actual, bueno, actual, el que se va aprovar sí. inicialment ahir. Llavors, eh, això voldrà dir que probablement en alguns llocs de més o menys o hauran de reduir edificabilitat, o hauran de reduir altures, o hauran de reduir, o hauran de fer no sé què haurem d'adaptar-se en, en, en aquesta pla d'integració paisatgística que marqui el PDU. Amb aquesta presentació, aleshores des de l'Ajuntament esteu satisfets o com la valoreu, doncs, aquesta presentació d'aquest PDU? Eh, home, jo personalment crec que han sigut molt valents. Eh, és veritat que en algun lloc podrien haver-ho sigut més, però també es podia arriscar a, a, a perdre-ho tot. I i jo crec que han sigut valents. El terme de Palafrugell i exactament el mateix. Han, han sigut valents, però en aquests llocs on teníem el pla adaptat, probablement les demandes haguessin sigut favorables en el demandant i hagués comportat uns costos per a la Generalitat o per l'ajuntament l'Ajuntament inassumibles. Uh -huh. I, i bueno, ens agradaria que s'hagués desclassificat tot, sí, però no a segons quin cost. Mm -hmm. En aquest sentit, clar, el fet de tenir aquesta normativa urbanística aquí a Palafrugell, com comentaves tu, també passa en altres casos, no?, de Palamós o, o Alcalonja o Castelló d'Empúries fa, no?, que, que la Generalitat no hi hagi pogut intervenir més a fons com si que ha fet en altres, en altres indrets Exacte, en un lloc allà on tenen plans, eh, bueno, no adaptats i plans que venen de l'any 80 o d'abans, això és molt més senzill de, de, de modificar o de recolificar zones, bàsicament zones no desenvolupades uh -huh. el lloc ahir ens ho van explicar molt bé el allà on ja hi ha els carrers fets les xarxes fetes, els serveis posats i simplement el que no ja són cases allà eh, bé han modificat i prou o han fet algun, o, o, o ho han admès el lloc allà on no hi ha res fet, ni tan sols eh, l'estructura d'urbanització, doncs allò ho han desclassificat, mm -hmm. perquè vol dir que en allà no, no, bueno, no hi ha hagut cap intenció de fer-hi res, ni cap, ni, ni cap cos pel promotor, perquè, perquè no s'hi ha fet res. Una mica va per aquí, eh? això hauria de dir més, més aviat els tècnics d'urbanisme, però a Baixa, mm -hmm. la cosa que ens van explicar va així. Mm -hmm. Molt bé, en el cas d'aquestes... Tu uns comentaves que hi ha més casos, no?, aquí al nostre municipi, sobretot ens centrem o, o posem la mirada en aquests de Sant Sebastià i, i d'Aigua Xalida, perquè entraven dins d'aquesta moratòria, també, o en els casos que més coneixíem, i també Aigua Xalida, de fet, doncs, hi havia aquesta promoció no? d'aquesta aigua-cel que, en aquest cas malgrat que doncs, eh, es pugui no. arribar a construir, ja hauran de modificar el que teníem previst, no? Uh, bé, És ben bé així, sí? Uh, suposo que sí. Bé, hauran de fer un pla de millor urbana. Uh -huh. I, I aquest va ser un cas específic que es va, es va parlant allà. No, no, no, es va parlar de molts, però aquest va ser un dels que es va concretar. Eh? Concretament a Palafrugell, el, el sector d'aigua xalida, aquelles... Ja on havia una posicitat de fer-hi 33 cases, a bones altures, o no sé què, doncs aquí hauran de fer un pla de millor urbana que s'adapti al PDU. Llavors, el pla de millor urbana ve del que digui el, el, el pla director. Si el pla director diu, doncs, bueno, que hi ha d'haver-hi la seva protecció paisagística, bàsicament, doncs, que hi ha d'haver-hi una visió des de fora i no pot veure-hi les cases auto, més altes, hauran de ser més baixes, hauran de ser... Eh, amb, un, amb una distància de un dels altres X. no ho sé perquè no, no, bueno, no el varen aprovar ahir, no ens el varen ensenyar uh -huh. i, i, i ha de sortir publicat, és que no ha sortit i llavors exactament els casos concrets de què hauran de complir, no ho sé, però m'imagino pel que es va explicar de que serà més restrictiu de del que és ara uh -huh. en, en aquest sentit en aquests llocs on és ja més difícil actuar-hi, com és el cas d'aquí doncs, de casa nostra, eh... Està bé, no?, que es posin una miqueta més de traves, no? una miqueta més de complicacions. No sé si, al final, a, a través d'aquestes doncs, complicacions, aquestes traves que s'estan posant en aquestes constructores o promotores, poder, al final, no sé si aconseguiríem que s'acabessin cansant amb tots els recursos que també hi ha interposats per altres uh, plataformes uh, o entitats. Uh, al final és uh, fer-los veure que tampoc ho tindran fàcil, no? tindran fàcil, però a veure si s'adapten podran fer-ho, mm -hmm. perquè esclar el problema és que és un problema de diners aquesta gent han invertit una sèrie de diners en la compra d'uns terrenys en la compra d'allò i allò no, a veure, no tenen cap ganes de perdre-ho. Una altra cosa és que allà on podien fer 2.000 metres ara més en puguin fer 1.600 que Allò on te podia ser l'edificació dalt de tot ara la pugui fer més avall això els hi comportarà doncs, bueno, o uns costos d'edificació més baixos i uns costos, i, i, i una venda, una, una oferta més baixa, perquè si has de complir peixatgísticament, normalment tot el que compreix peixatgísticament va en contra d'aquell senyor que es posa una casa dalt de tot de la carena i que veu tot el, mm -hmm. el lloc. Si ha de baixar una mica, doncs no tindrà tanta vista. Diguem-ho així, eh?, una cosa molt genèrica. Eh? I llavors, però esclar, a veure, aquesta gent si s'han gastat uns diners per comprar uns terrenys, per, per poder-hi ficar, difícilment diran, bueno, com que ens posen pegues no ho fem. M'imagino que s'hauran d'adaptar les pegues i, de, i, i tindran menys beneficis I, i hi haurà menys impacte, que del fons és el que ens interessa. Bueno, ens interessaria zero impacte, mm -hmm. però si no es pot, a veure com menys, millor. Mm -hmm. Molt bé, doncs avui volíem comentar amb l'Ajuntament de Palafrugell aquest pla director urbanístic de la Costa Brava que frenarà, doncs, com deiem, la construcció de més de 15.000 nous habitatges a la Costa Brava i en aquest sentit, doncs, com dèiem a Palafrugell, doncs, en cas que hi hagi algú que vulgui construir habitatges aïllats, doncs, aquests s'hauran d'adaptar a les mesures de millora d'integració paisatgística previstes i a més a més de, de Palafrugell també doncs, hem comentat que hi ha els casos de, de Calonja, Castelló d'Empúries Palamós i Platja d'Aro Jaume Palai, regidor d'Urbanisme moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem aviat Doncs aquesta valoració positiva que en fa el regidor d'Urbanisme, el qual doncs, comenta que la Generalitat ha estat valent en la majoria de casos, en d'altres doncs, eh, ha comentat que també es podria haver arriscat un xic més i pel que fa a pelar frugill doncs, estan també satisfets perquè recorden que hi havia poca cosa a fer, poc marge de maniobra, veurem que hi diu Sos Costa Brava perquè recordem que doncs, ja han comentat que aquest, aquest pla director urbanístic que va presentar ahir el secretari d'Hàbitat Urbà i de Territori, el senyor Agustí Serra, doncs comentaven que era una bona passa endavant, però que consideraven important insuficient i que, a més a més, doncs, també esmentaven en un comunicat que ja tenen un equip multidisciplinar de tècnics que estudiarà la documentació de l'aprovació inicial. La voluntat de la plataforma és seguir reclamant desclassificacions massives de sectors edificables no executats a la Costa Brava i que el pla no revisa. En aquesta línia, des de la plataforma, doncs, també recorden que engegaran una campanya d'actes públics d'informació a tot el territori. I seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dimarts i a continuació doncs, seguim parlant d'aspectes relacionats amb el municipi, tot i que canviem de tema per explicar-vos que l'Ajuntament de Palafrugell acaba d'incorporar quatre joves menors de 30 anys i beneficiàries del programa de garantia juvenil. El projecte forma part d'una estratègia europea amb l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball. Així s'ajuda a lluitar contra l'atur juvenil. A més, el programa està impulsat per l'atur l'Unió Europea i el Servei d'Ocupació de Catalunya. La incorporació d'aquestes quatre noves joves titulades en pràctiques a l'Ajuntament de Palafrugell significa que el Consistori participa en aquest programa per quart any consecutiu. Des de la setmana passada les contractades s'han incorporat a diverses àrees de l'Ajuntament i en aquest sentit us hem d'explicar que treballen a les àrees d'urbanisme, la Biblioteca, el SOMI, el Servei d'Ocupació Municipal gestionat des de l'IP i el Servei d'Informació Geogràfica. D'altra banda, cada una d'elles comptarà amb la supervisió d'un tutor per avaluar la tasca desenvolupada. A més a més, durant els sis mesos de pràctiques hauran de dur a terme un projecte relacionat amb el lloc de treball que ocupen. Les joves contractades havien de complir amb els requisits de tenir entre 16 i 29 anys, estar inscrites com a demandants d'ocupació al SOC i tenir la titulació específica per a cada lloc de feina. Aquests contractes de treball estan confinançats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020 amb un confinançament del 91,89%. Seguim a Ràdio Palafrugell, moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarts. La informació comarcal que ens portarà fins a Palamós i és que una nova promoció de 43 apartaments repartits en dos edificis, els terrenys on hi havia hagut el ja desaparegut hotel Bella Fosca i el càmping La Fosca, ha generat les crítiques de veïns d'aquest sector de Palamós. Els veïns opinen que, tot i que pugui ser legal, la consideren no legítima perquè té un impacte excessiu i lesiona la imatge i la bellesa natural de la Fosca. El col·lectiu de veïns de l'anomenada Pineda Vilaur ja va presentar al·legacions. El projecte preveu fer 43 habitatges d'entre dos i tres dormitoris i a partir de 60 metres quadrats de superfície repartits en dos edificis. El preu dels apartaments supera com a mínim els 217.000 euros segons anuncia la mateixa promotora al seu lloc web. Així mateix es posen al mercat 12 parcel·les de 400 metres quadrats cadascuna on es poden fer cas de fins a 240 metres quadrats. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, recorda que els promotors de la urbanització del sector de l'antic càmping La Fosca tenen drets adquirits que venen del planejament urbanístic municipal aprovat ja fa més de 10 anys. Segons Puig, aquestes construccions estan sustentades pel POUM i, en conseqüència, un cop aprovat, difícilment es pot revertir. Per això, i segons l'alcalde, és essencial poder fer les al·legacions en el moment en què el POUM, o fins tot una ordenança es tramita perquè és en aquest moment on hi ha més possibilitats d'incidir. L'antic càmping La Fosca i el seu hotel, el Vella Fosca, es van tancar, recordem, l'any 2005 i el 2017 es va procedir al seu enderroc en espera del projecte urbanístic que presentessin els nous propietaris de la finca per al seu aprofitament. Aquest va ser el primer càmping registrat que hi va haver a l'estat espanyol i la seva activitat es va allargar durant més de 50 anys. I tornem cap a casa nostra i a continuació us oferirem una primera part de l'entrevista que hem mantingut amb les representants d'Oxigen, la seva presidenta, la Susanna Selva, i també amb la seva dinamitzadora, la Vero Serralbo. Han passat pels estudis de Ràdio Palafrugell i en aquest informatiu us oferim la primera part d'aquesta conversa que hem enfocat en aquesta campanya de Nadal que han organitzat eh, des de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell que començarà el proper 14 de desembre. Us deixem amb aquesta primera part i estigueu tens perquè hi ha moltes sorpreses per a tots els palafrujelencs i palafrujelenques i tots aquells que visiteu la nostra vila en els propers dies i que gasteu o consumiu en alguns dels establiments que participen d'aquesta campanya. 107.8 de la l'FM, radiopalafrujell.cat, esteu escoltant doncs, Ràdio Palafrujell i avui doncs, ja posarem la mirada en la campanya de Nadal. Ja portem uns dies doncs, que vam començar doncs a parlar d'aquest Nadal a Palafrugell, ja hem comentat doncs, l'encesa d'Espelmes, que anirà d'Espelmes, perdó, l'encesa de l'Allumenat encara estic amb el 25N eh? <ríe> perdoneu, eh, vam comentar doncs, l'encesa d'Allumenat que serà aquest divendres 29 on hi participarà el club hockey Palafrugell i avui doncs, parlarem de la campanya de Nadal, eh? que des d'Oxigen han organitzat aquest any doncs, una sèrie de propostes que seran molt interessants per a vosaltres, tenim amb nosaltres la Susanna Susana Casademont, la seva presidenta, bon dia, bon dia. i també l'anima la Vero Serralbo la gerent d'Oxigen, bon dia bon dia feies ganyota, no t'agrada el nom de la gerent? no m'agrada el nom de gerent, de veritat que no a nosaltres no el vam vendre així al principi sí, és veritat, a eh? tothom li vam vendre, però a mi no m'agrada el nom de gerent m'agrada dinamitzadora la, bueno, doncs, cap de, la Vero la, la, Vera de, la Vero d'Oxigen, doncs Correcte. dinamitzadora <laughs> de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell i com dèiem, ja posarem la, la mirada en aquesta campanya de Nadal uh, una campanya de Nadal que aquest any sí que recau tota sobre l'Associació de Comerç i, i Negoci de, de Palafrugell no? l'any sí. passat hi havia l'IPEP per allà, no? Sí. L'any passat va ser organitzada per l'IPEP Uh, i aquest any ens ha recaigut el pes a nosaltres com a associació de comerciants uh -huh. i l'hem tirat endavant nosaltres Seguim una mica la línia de l'any passat L'any passat l'IPEP va crear una campanya amb un lema que era Palafrugell ho trobaràs tot uh -huh. uh, que va estar molt bé i vam participar, em sembla, a prop d'uns 60 comerços i negocis i aquest any seguim una mica amb aquest lema a Palafrugell ho trobaràs tot però hem canviat totalment la imatge i hem organitzat diferents actes i hem buscat la col·laboració de tots els comerços i negocis de Palafrugell tant si són socis com si no són socis uh -huh. L'horitat és que ha tingut èxit la gent ha respost molt i molt bé i en aquest moment estem amb les llistes tancades amb 129 col·laboradors que tant són comerços com negocis Molt bé, doncs amb aquests 129 col·laboradors això és una bona xifra Primer comencem per les dates eh? quan comença aquesta campanya i quan s'acabem i ara comencem a comentar doncs, també aquestes bones dades que, que ens portes. La campanya en si comença el 14, nosaltres uh -huh. diem del 14 al 5 de, de gener. Uh, els actes principals que organitza Oxigen, sí. que són una ruleta, uh, un patge i diferents activitats, un Paranoel, etc estaran uh, els dies 21, 22, 23 i 24, que són els dies forts de, de la campanya comercial. Uh -huh. Molt bé, podríem dir que malgrat que la, la campanya en el Comença doncs, el dia 14 i acaba doncs, el, la nit de reis, el 5. Doncs, eh, ben ben concret, no? aquesta campanya d'oxigen on hi ha més activitats eh, seria del 21 de desembre fins al dia 4, no? exacte, 4 a 5. Exacte. Perfecte. Doncs comencem a desgranar aquestes activitats, aquests eh, actes i aquests, eh, aquestes sorpreses no? que heu preparat <ríe> per a la gent de, que, que vingui aquests dies a, a Palafrugell. Comencem, però, amb aquests 129 col·laboradors. Vero... Eh, eh, contentes, no? Suposo. Bé, sí. Ja ho ha dit la Susanna, eh, també. Sí. sí, estem molt contents, perquè tant els hem donat l'oportunitat als, als establiments i negocis que no són socis, els hem anat a visitar. Han sigut 15 dies una mica durs de feina. Mm -hmm. uh, he hagut d'estar molt insistent amb la gent i, bueno, al final la resposta ha sigut molt positiva, que al final és el que estàvem buscant, no? Que, que la gent també que no és associada ens comenci a conèixer i, i que vegi coses, el que estem fent al final, no? També gràcies a això uh, hem aconseguit nous socis uh -huh. Llavors jo crec que amb, amb aquests 15 dies hem aconseguit 10 socis nous que, que bueno, i... Això, això agrada, no? Perquè dius, bueno estem bé, ben... està, sigui una feina molt dura és, això és la realitat però uh, això és la recompensa al final, que la gent comença a creure en nosaltres i per nosaltres és el més important ara. Mm. Això volia dir, eh, que podia ser servir una miqueta com a, com a esquer, no? El fet de, de fer sí. aquesta campanya, de, de donar l'oportunitat a gent doncs, que no està associada pel motiu que sigui, i de doncs, mostrar i com treballeu no? i els, els avantatges que pot tenir doncs, estar a dins d'Oxigen. De, Aquests deu socis nous que s'han aconseguit, volem si després, a final d'aquesta campanya, se doncs, eh, n'adreixen més, veiem doncs, també com siguin els resultats. No? Uh -huh. bueno, al final, aquesta és la intenció, no? que, ens, que ens vagin conèixer i, a més, hem pujat molt, no sé si és el moment de dir-ho, però hem pujat molt els socis ara, ja estem a 138 socis a dia d'avui, i, joder, van començar amb 38 a l'abril i hem pujat 100 socis de... estem al desembre i... Bueno, jo crec que és un número molt important. Bueno, ara al final sempre la, es diu, no?, els balanços es fan a final d'any. Ara estem ja mm. acabant aquest 2019, vosaltres vam entrar a l'abril, sí. per tant començàveu amb aquesta, encara no, quarantena d'associats, sí. per tant, aquesta cascuda doncs, és moment ara de fer balanç i, i de sí. veure, doncs, i de, de valorar-ho, no?, i de fer-ho, doncs, també visible per a, la, per a la gent que ens estigui escoltant. Uh, la veritat és que aquesta campanya, doncs, també segurament portarà a uh, molta gent doncs, uh, negocis, comerços doncs, uh, plantejar-se, no? de, de, de dir-se també a l'associació la, veurem si, si, si acaba reixint això i ho comentarem més endavant centrem-nos ara en la, en la campanya com dèiem, que aquesta comença el 14 el 21 doncs comencen les activitats que heu promogut sí. eh, ens has dit eh, una miqueta que heu, heu organitzat una ruleta l'any passat recordo que hi havia uns tiquets de d'escompte això ho heu, anat, heu fet un petit canvi no? fet un petit canvi l'any no. passat eren uns tiquets d'escompte que per exemple si tu venies al meu comerç a comprar jo te donava un tiquet d'escompte de 5 euros i amb aquest tiquet d'escompte podies anar a un altre comerç, a eh, fer una compra i l'altre comerciant el descontava. Uh -huh. Era una mica la roda perquè la gent es quedés al poble a comprar i no marxés fora. Nosaltres ho hem canviat una mica <coughs> i aquest any l'Uxigen posarà una ruleta Uh, que estarà repartida en diferents punts del poble, cada matí cada tarda estarà en un lloc diferent no estarà sempre en el mateix punt mm. per donar l'opció que estigui repartida en... a les afores del poble, al centre per tot, després, i si suposo, te diré on estarà cada dia sí, que i aquesta ruleta uh, donarà premis per exemple, si tu vas a un comerç a Palafrugell que està d'aritar la campanya donaran un tiquet perquè puguis anar a fer una tirada a la ruleta mm -hmm. i aquesta ruleta repartirà uns premis els premis que seran? Els premis oigí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 hi ha regals des de descomptes fins a menús fins a cafès, fins a esmorzars hi ha articles. moltíssims regals articles, articles mm -hmm. tot el que ens han aportat tots els comerços que participen a la campanya eh... Uh. Això haurem d'estar tens no? O sigui, la gent que ara ens estigui escoltant haurà d'estar atenta a, a, a on està la ruleta ubicada no? per ah, anar-hi, perquè si jo, per exemple, durant aquests dies vaig a comprar alguna cosa per aquí a Palafrugell i tinc un parell o tres etiquets, després, ara després en els dies dels dies, eh, ho apuntarem també nosaltres a, a la pàgina web perquè doncs, la gent se'n recordi o ho tingui doncs, més, més a l'abast... Eh, aquell dia, un dia en cuquet, no?, doncs vaig a Plaça Nova, que podré estar allà la, la ruleta, i, i allà podré participar, no? Sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. De fet, farem un díptic que el nostre company, que està a la junta, en David Font, ens està preparant, uh -huh. que és el que s'han cuidat de tota la imatge, i de tots els cartells, i de tot el referent a la campanya, i en aquest díptic estarà explicat on està cada dia la ruleta i els horaris que té. Llavors, per les xarxes, que la Vera les domina super... Uh -huh. uh, també... Ho intento, ho intento... <laughs> També ho posarem i també estarà especificat on està cada dia aquesta ruleta. Vale Aquesta ruleta um, estarà d'aquests tots els dies de, de la campanya o, o en concret serà... l'enfocarà en uns quants dies? Aquesta ruleta estarà el dissabte 21, uh -huh. uh, la tindrem al matí al Mercat de Palafrugell, amb horari de deu i miga, un i miga. El mateix dissabte a la tarda estarà a la plaça del Sol, la plaça del Benivent. Sí de les 5 i mitja a les 8 El diumenge la tindrem en el mateix horari al carrer Estret i el diumenge a la tarda la tindrem al Centre Comercial Salobert. Llavors, el dilluns 23 la tindrem al carrer Barris i Buixó al matí i a la tarda al carrer Sant Sebastià. I el dimarts 24 la tindrem al carrer Cavallers, amb el mateix horari de matí i a la tarda a Plaça Nova amb un horari més curt, de 5 a 7 de la tarda. El 24 hi ha molta gent que fa sopars, fa sí, el tió, sí, i ja, ja. per tant doncs, heu avançat aquest, uh, una miqueta aquest horari. Uh, si no heu tingut temps d'apuntar-vos-ho, no patiu. Eh? La Susana ja ens ha dit que també estan preparant díptics. Sí, ho trobareu sí. també a través de les xarxes socials d'Oxigen. Nosaltres també ho penjarem a la nostra pàgina web uh, i per tant doncs, uh, ho tindreu allà present i ho podreu després apuntar amb més calma. No, no patiu que, que trobareu aquests dies i si podeu apuntar-vos doncs, uh, on, on estarà aquests uh, del 21 al 24 aquesta ruleta amb aquests premis eh? que, que molta gent segurament doncs, estarà esperant a veure què em toca no? és, és això, no? allà, ostres, girar sí, sí, i, i aviam, aviam, aviam no? hi han sí, sí. premis molt bons, eh? i hi ha molts bons premis o sigui hem de donar les gràcies, jo crec que sí, és un moment de fer-ho de donar les gràcies a tota la gent que col·labora amb nosaltres en aquesta ruleta perquè realment la gent ha sigut eh, molt generosa molt generosa, correcta si la, la paraula ha sigut molt generosa, hi ha premis molt bons o sigui de molt bons. Mm -hmm, molt bé uh, en aquest cas uh, hi ha un mínim de preu, que jo m'hagi de gastar en un comerç per adquirir aquest tiquet, no sé si ho ha establert. Ho hem valorar, això. jo crec, que sí. això. Sí. Jo crec que depèn una mica de cada comerciant. Cada sí. comerciant ho ha de fer, o sigui, cada comerciant tindrà tants tiquets una mica proporció amb l'aportació que ha fet a la ruleta. Uh -huh. Llavors, cada comerciant valorarà si per una compra de 10 euros dona el tiquet, si el dona menys, si el dona més. Jo crec que és una mica després cada cadascú i com a client també està bé no? reclamar-ho, que a vegades ostres, el comerciant en aquell moment no o en el negoci tant, no se'n recorda perquè ho <ríe> té ple de gent i no se'n recorda sí. o, per, per aquest, en aquest sentit com puc saber si un establiment hi participa o no? O hi haurà algun distintiu? Sí, cada establiment tindrà un vinil enganxat al vidre de l'aparador on posarà establiment participant mm -hmm. amb, amb la imatge de la campanya de Nadal. Doncs aquesta conversa íntegra que avui us hem ofert aquesta primera part, la trobarà a la nostra pàgina web en les properes hores també a més a més doncs, us especificarem aquests dies en què la ruleta eh, amb aquests diversos premis que ens ha comentat la Susana estarà disponible en diversos punts de Palafrugell tot això ho trobareu a I a continuació, tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, posant també la mirada en activitats relacionades amb l'època nadalenca que ja tenim a tocar en aquest cas, amb una informació que ens porta la Irene de les Heres des del Museu del Suro. Us deixem amb aquesta informació de dues activitats que proposen des del Museu del Suro per aquest cap de setmana. Aquest proper divendres 6 comencen els tallers i activitats del Museu del Suro encarats a l'educació, la cultura i el lleure durant aquestes vacances de Nadal. És per això que aquest pont s'inicia la temporada nadalenca amb una activitat de manualitat amb el suro. Bé, nosaltres les activitats que proposem són activitats només per al públic de Palacrogell,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 Moltes gràcies, Irene. Doncs eh, aquesta conversa que ha mantingut la Irene amb la Laura Requena, que també us oferirem íntegrament eh, en els propers dies en aquesta sintonia. Avui us volíem, però, recordar aquestes activitats que tenen programades per aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de desembre. Fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos una vegada més, us recordem que trobareu totes aquestes entrevistes, aquestes converses que us hem ofert en aquest informatiu d'avui a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i que, a més a més, doncs, també, si passa a quelcom ressenyable des d'aquest moment fins a demà